Він любив відкрите слово, чесну полеміку І найбільше, як відомо, не терпів Нашіптувачів та дезінформаторів Кажуть це, дивлюсь поліглотові просто в його хижувато змружені очі Це як розуміти? Мене тут хочуть образити Різко підвівшись поліглот вдається за підтримкою до шефа Яке, зрештою, він має право? Хвилинку. Керівник зупиняє поліглота владним жестом долоні. Виявляється, у вас одна альма-матер. А чому ж ви, товаришу перекладач про свою дисертацію мені і словом не обмовились? Можливо, вам теж січ спати не дає. Я не козакофіл, сердито станув плечем Вечислав. І напустив на себе уже знайому нам пижикову надутість. Але ж смію думати і не козакофоб, доскіпується шеф, і очі його веселішують. Я б на вашому місці, молодий чоловіче, не спішив відхрещуватися від знаменитого історика Яворницького, чиїм працям в патріотизмі ніяк не відмовиш. Свого часу білогвардійці та їхні покровителі з боку Антанти пропонували Яворницькому виїхати в Лондон чи в Париж. Цілий пароплав виділяли йому для евакуації музейних цінностей. Вам, як авторові дисертації, певне ж відомий цей факт. В'ячеслав, подивований несподіваною обізнаністю керівника, змушений буркнути – Цього факту не заперечиш. Як не заперечити нам і того, вів далі керівник, що Яворницький рішуче відмовився кинути батьківщину, заявивши емісарам Антанти, що нема на світі, мовляв, такого судна, на палубі якого розмістились би його рідні степи та пороги дніпровські. Бачиш, Вчиславе, про кого ти й досі ведеш підкоп? Ущипливо мовився бро. Інший на твоєму місці тільки вклонився б тому Яворницькому за його невсипущу працю. Керівник делегації видно ще не все сказав, йому явно хотілось повніше виявити свою ерудицію. Мені хочу собі і недостойний вчених ступенів Мовив він не без прихованого кокетства, одначе відомо, що Анатолій Васильович Луначарський в 20-ті роки спеціально їздив до професора Яворницького, щоб засвідчити йому свою шану Такий тоді був стиль Разом вони відвідали Дніпровські пороги, якраз незадовго перед затопленням їх у зв'язку з будівництвом Дніпрельстану Є дані, що там на порогах, на скелях сивого Борисфена, між Луначарським і Яворницьким, відбувся важливий філософський діалог. Жаль, що стенограми не лишилось. Ото мудрі голови були. Чи для вас, товаришу старший перекладач, і Луначарський не авторитет? Раптом різко і владно глянув керівник делегації на зніченого свого поліглота «Ви маєте рацію, я це беру до уваги» Одразу внутрішньо підтягнувся мій землячок Усім своїм виглядом виобразивши готовність слухати, сприймати, виконувати Анатолій Васильович завжди користався повагою серед дипломатів подав голос юрист. Та й сам він, до речі, володів неабияким дипломатським хистом. Посоли з нього, як свідчать мемуаристи, був просто блискучий. «Не менш блискучим він був і полемістом», – підхопив думку керівник делегації. «Я особисто не раз мав честь його слухати. В полеміці Анатолій Васильович завжди прагнув до виявлення істини». Ніколи не дозволяв собі викривляти факти, а тим більше наліплювати на людей фальшиві ярлики Він це вважав непорядним Сказано було, як накарбовано Після цього господареві каюти тільки й лишалося, глянувши на годинник